Вічно собі поработити. Істочники, том 2, страниця 174. Гетьман просить стародубського полковника, якщо є змога, викоринити російське військо і з'єднатися з полками Переяславським та Ніжинським, а коли б не міг звільнити стародуба, поспішати з товариством у «Убатурин» щоб не потрапити у московські руки. Цього листа Скоропадський не одержав, його перехопили росіяни, а пізніше примусили писати відповідь універсал. Зрештою, він повстання не підтримав, а таки перейшов на російський бік. Можливо, відразу побачив безперспективність його, отже виявив належну, Обережність, а швидше не трати віри в те, що під російською владою Україна зможе втриматися, як вдавалося, їй досі, а всіх повстанців чекала, як правило, сумна доля. Це він тим більше мав підстави думати був в маніфесті від 1 листопада 1708 року. Петро І, без сорому обріхуючи вчинок Мазепи, заявив, що той переїхав до короля Шведського в такому намірі проклятому, щоб малоросійський край віддати в поработіння Шведське і під його поляків, про що, як ми звідомилися, учинено у нього з королем польським і від нього вибраним на королівство польське. Лишинським договір. Істочники, страница 176. «І вчинивте без всякої дано йому в тому причини». Тож цар тоді урочисто проголосив, «А ми, великий государь, наша царська величність, обіцяємо вам, вірним нашим підданим, тому вільними голосами вибраному гетьманови, також і генеральній старшині, полковникам, осавулам, сотникам, і всій полковій старшині, і всьому війську запорозькому, нашим царської величності словом всі вольності, права і привілеї, який від часу прийняття блаженної і достохвальної пам'яті батька нашого великого государя, царя і великого князя Олексія Михайловича, всієї великої, малої та білої Русі самодерця, під свою великодержавну руку гетьмана Богдана Хмельницького з військом запорозьким і всім малоросійським народом, а потім при нашому царської величності в государюванні мали свято непорушно і в цілості утримувати і вас, вірних своїх підданих, від нападу всіх ворогів обороняти, в чому вам, вірним нашим підданим, бути добронадійними на нашу царську величності милість. Істочники Страниця 176 Отже, Скоропадський на заклеб Мазепи цілком справедливий, як покажемо далі, не пішов, а ще раз повірив вродженим звабам московським і черговій їхній облуді. А що це була така облуда, показало згодом життя. Треба признати, що Петро І – дуже активно взявся за розкол української сили, бо чудово розумів, що Мазепа вибрав момент для повстання пригідний, а росіяни супротив українців уже й зарвалися. Він прискореним темпом організував вибори нового гетьмана і розіслав маніфести про амністію тим, хто Мазепу покине, та ж таки політика розділяй і владарюй, проти якої українці, на жаль, ніколи не могли знайти доброго протиставлення, а протиставлення тут може бути одне єдність. Ото 6 листопада 1708 року при відсутності більшої частини старшини гетьманом було вибрано Івана Скоропадського, хоча частина козаків хотіла Павла Полуботка. Але око на людей цар мав добре. Він одразу ж помітив, що Полуботок – людина характеру твердого. Був би це другий Мазепа, і відверто про те заявив, Скоропадський мав для нього небезпеку меншу, хоч до повстання Полуботок був антимазепанець а Скоропадський людиною Мазепи. Цар, зрештою, не помилився. І ось тут, у Глухові, де зібралася Рада, було завдано першого удару по українській автономії, якого досі Україна не знала. Удар юридичний. Гетьмана було вибрано, він прийняв присягу, але цар відмовився Затвердити нові пункти, запропоновані Скоропадським, і навіть не видав грамоти на затвердження гетьмана. Це протяглося аж до 1710 року. То було перше кричуще порушення козацьких вольностей та прав, учинене всупереч найсвіжішій царській декларації. 1 листопада в село Богданівку до царя з'їхалися Скоропадський, полковник Чернігівський Павло Полуботок, полковник Переяславський Томара, Ніжинський полковник Жураківський, перші відступники від Мазепи. Потім їх ескортом, а радше сторожею Драгунського Білозерського полку відпровадили до Глухова. Тут замість пунктів було прочитано грамоту царя, на що вся старшина і військовий народ царської величності дякували і кланялися усі. Ситуація для українців принизлива, але не забуваймо, що вони були оточені російським військом. У народ кидали загорнені у папір гроші. Присяга Скоропадського включала Деякі правні моменти, власне один, Україна мала пробувати за поставленими статтями, які відбулись у першого гетьмана військо його царської величності, Запорозького Богдана Хмельницького, істочники, страниця 183. Загалом же в присязі йшлося, щоб гетьману вірно і з усяким дбанням служити і в підданстві бути з усім військом запорозьким і народом та краєм малоросійським. Сторінка 182. І воювати не інших ворогів, а проти бунтівників та змінників його царської величності, не мати ніякої пересилки і погодженості зі змінниками, особливо з гетьманом Мазепою, викорінювати злі умисли проти його царської величності, доносити прошкідливу діяльність проти царя і весь малоросійський край від того і від усяких хитань утримувати. Сторінки 182-183 Оцей був той правовий статус, за яким Скоропадський піддавав Україну Росії. Там таки у глухові відбувся акт прокляття Мазепи, на який було викликано Київського митрополита Кроковського, Чернігівського архієпископа Максимовича, брат якого був Мазепенцем, Переяславського єпископа Корниловича, Архімандритів і Ромонахів тощо які учинили цей сумний диявольський шабаш, напевно, усвідомлюючи, що не опудолом вони вішають і чинять над ним наругу, а волю землі рідної та її права, а були серед них люди достойні. Кроковський, який згодом був репресований, та Максимович, якого згодом почесно заслали в Тобольськ. Отже, вперше за всю історію міждержавних російсько-українських стосунків Гетьман постановлявся без статей, а посилання на статті Богдана Хмельницького вже звучало риторичною фразою. Загалом же Гетьман сліпо віддавався на ласку чи не ласку царя, й мало змінити закон. Царевість частина старшини повірила, чи, може, завчасно рятували своє майно і шкуру, принаймні на раді в Лухові Вже були Хорунджей, єдина генеральна особа, Іван Сулема, Миргородський полковник-апостол, полтавський левенець, Наказний Лубенський Савич І Охотницький Кінний Галаган Приєднався до них невеликий гурт Знатних військових товаришів Одинадцять чоловік Тоді ж у листопаді Було виготовлено маніфест Про вступ шведів до Малоросії Цілком побудований на брехні, Пересмикувані фактів та демагогії. Загалом було проведено значну ідеологічну антимазепинську кампанію. Ось у кого вчилися пізніші більшовики. Не залишився збоку і Іван Скоропадський. 8 грудня 1708 року в Лебедені він видає антимазепинського універсала. Це вельми Цікавий документ, на якому варто зупинитися докладно. За словами Скоропадського, Мазепа відійшов до короля шведського власне для того, щоб бути самовладцем над народом нашим малоросійським, віддавши його під невиносне нам ярмо польське. Фраза побудована дивно, бо одна її половина суперечить другій. Самовласність Мазепи Зумовлювала Незалежність України А віддача в ярму Таку самовласність Робила неможливою Мазепині звинувачення Російському урядові Викладені в листі до нього скоропацький Зве брехливими Помовиськами невдячними І брехливими наклепами На достойність царя І славу Великоросійському народу. Істочники страниця 197. Скоропадський заперечує, що Москва, тобто народ великоросійський, нашому народові, малоросійському ненависна, здавна, в замислах своїх злостивих, постановила нас до згуби приводити сторінка 198. А вважає, що навпаки. Саме цар Олексій Михайлович звільнив нас від лядської неволі, зазначимо, не Богдан Хмельницький, а після нього і наслідників його, Україна-вітчизна наша, прийшовши до перших війнах у спокійне і квітуче, і щасливе поводження, помножилася будівництвом церков божих та святих обителів, і розширилась у городи, міста і села, і урожаєми земними купецькими гандлями у всякий збагачувалася достаток. Сторінка 193. «Ніякої ворожнечі, – пише Скоропадський, – між обома народами не було, а більше приязнь, як від одновірних». Дещо з написаного – була правда. Церкви і монастирі будувалися, господарча стабільність з'явилася, за Мазепи Україна була економічно незалежна, але якою це сталося ціною. Стільки міста сіл українських спалили російські війська в Україні, зокрема Ромодановський, скільки було пограбовано церков та монастирів, Одновірними. А правобережжя, яке й досі лежало в руїні, згадаймо передмову до літопису Величка, «Все це неправда і наклеп», пише Скоропадський, «але життя докаже все сказане Мазепою, на ньому ж Скоропадському це таки правда, ще й страшна». Доля любить кпити і вона над новим гетьманом немилосердно покпить. Заперечує Скоропадський звістку листа до нього Івана Мазепи, що Москва почала проводити в свою область деякі міста українські. Йдеться про Стародуб, Почеп, Погар, Новгород, Сіверський, і саме за ці місцевості доведеться Скоропадському згодом Воювати з Меншиковим спершу самому, дещо йому відступивши, почеп та ямпіль, уже після Полтавської битви.